Пробачте, у вас там ззаду, почув я ззаду, там у вас, що? Дуже незручно в такому місці про це говорити, молодий чоловіче, але б я на вашому місці зашила брюки ззаду, перш ніж сідати у транспорт. У мене? У мене відкотилася кров від голови, коли я лапнув себе ззаду, там виявилися діромаха. Я протилився спиною до стовпа. «Пошву!» – відчув я. «Якщо стояти спиною до стовпа, то ніхто більше не скаже тобі про твої брюки поганого. Ну, стоїть собі чоловік, читає газету, доки всі поспішають на роботу. Потім він так недбало закидає ту газету за спину і поволі спиною до стіни заткує додому». У порадному я добре обмацав сідниці і зрадів, що така тітка хороша трапилася. Співробітники, вони не такі. Ті б півдня хихотіли нишком, а тоді б і директори показали. І вже під вечір урочисто оголосили своєму колезі. З такими думками я відкрив свої двері і спиною прослизнув у хату. Як виявилося, я ще ніколи не спостерігав статевого акту збоку. Пам'ятаю, як бігали з малку хлопчики дивитися на солдатів у двірнички, але я чомусь ніколи не поспішав до того сміттєзбірника. Не ходив я підглядати в альтанку дитячого майданчика, де збиралася тусня, а вранці хлопчики збирали презервативи, які годилися надимати. І навіть у санаторії... Не підповзав під медпункт, де я під час мертвого часу відвідував медсестру баяніст. Певно, тоді я ще не був до цього готовий. Перше, що я відчув і помітив, які вони мені чужі і відокремлені, ці двоє, котрі лежать одне на одному на ліжкові. Відстороненість вражала, але потім я упізнав таки Петра Семеновича, пушкініста. А вже згодом і свою дружину Я б її не впізнав Такою чужою вона мені привиділася Якби не впізнав власної квартири Потім я впізнав їхні розкидані підлогою речі Я підняв їх усі І почав стьобити ними Петра Семеновича по спині Недаремно він був пушкіністом Адже сам Пушкін був неабияким спокусником дружин Своїх близьких приятелів, а також соратників Хоча Петра Семеновича я б ніколи не зарахував до кола своїх близьких, та й взагалі до друзів. Познайомилися ми з ним випадково. Я, прийшовши додому, застав його на кухні, п'ючим чай, дружина пояснила, він прийшов по обміну. Серед моїх друзів не було жодного такого, який би після того ще тричі приходив, доки аж за четвертим разом я йому остаточно Невток мачив, що тут ніхто й ніколи не збирався міняти площу. Він зліз і закивав мені привітно головою, потім, помітивши свою наготу, став стягувати простирадло з моєї дружини. «Ножі неїдники», – подумав я тоді, бо дружина щосиви того простирадла не відпускала, хочучи ним затулятись. «Можна подумати», – подумав я, – «наче я оце вперше бачу цю жінку оголеною». Я пожбурив одежу Петра Семеновича Петрові Семеновичу і дочекався, доки він, киваючи мені, не одягнеться і не отпустить мою простільну і, киваючи, не полишить нашу житлоплощу. Потім я скинув брюки. Дружина винувато скинула зі себе простирадло. Проте я дістав інші свої штани, хоча в нас керівництво не схвалювало співробітників у джинсах, одягнув свої сині, а вибрати було ніколи, треба було не запізнитися. Один у непівпальті, непівмужчина посміхнувся до мене на зупинці. Я теж привітався, але потім виявилося, що ми з ним не знайомі, бо він мені сказав, «Брюки у вас стої ззаду». Я лапнув себе. «Ну, де ж треба, аби таке трапилося в житті за один день двоє брюків? Ну, з тими все ясно. На якого дідька отці, сині? Хто їм там забороняє шити їх путніми нитками?»